الحمد لله والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد اذن لكم الخوف والسلام ت continued na kubungshana masail haya ndampo ambao unazungumzia haifai kumrejesha mtu ambaye ameomba kwa kupitia jina la Allah tabarak ka wa taala nipoje kwangu Asaluka astaghfirullah kala wa kala ninakuomba kwa kupitia Allah kitu fulani na fulani na fulani Sasa kisheria au kitawhidi mtu kama huyu haifai kumrudisha ukamwambia sina na la unawezo wa kumpatia swaluhu alwahed ghayrahu mala au aliya au thubana inda alhaja wa alzarura jaisun fi islam mtu kumwomba mtu mwingine imani mali au ni chombo au ni nguo wakati wa haja ni jambo ambalo linafaa sheria ikiwa mtu ana haja akaja kwako kwa akakuomba kitu fulani si vibaya kisheria wala si vibaya nini kiislamu wa yuhramu lighairi haja wa dharura na ni haramu mtu kwa yeye ana tabia ya kuomba Pasina na kuwa na haja ya kuombaimekua ni kazi yake aomba yeye ili yakusanimalizake zile nyingi mtu kama huyu kisheria haifai na ni haramu kufanya hivyo tafuta waislamu wengi leo hii wamekua ni wa kutafuta kazi au kufanya kazi ili kujipatia kipato cha maisha ikawa wao wanaona kazi yao ni kwenda kuomba watu wakaa msikitini kule nje wengine wakadanganya ndani ya msikiti na kadha wa kadha. Jambo kama hili ni sheria Ikiwa mtu ana dharura na haja ya yeye kuomba msikika, kisheria ni jambo ambalo mtu anaweza kuomba mwanzake kwa sababu amepatikana na dharura. Sheikh Muhammad Saleh Al-Rusaymi, Ta'ala wa Allah wa ta wa Ta'ala katika majumoo fatawa na risala zake yasema asu'alu min ghairi hajati haramun mtu kumuomba mzazi pasina kuwa na dharura yoyote ni jambo la haram <coughs> sawaul linisa au lirijal au ghairi nisawa ile kwa wanaume au mwanamke au wengine kumuomba mzako kitu pasina kuwa na dharura yoyote ni jambo ambalo haifai kisheria imewekwa e kuomba kwa sababu ya nini ya dharura sasa ikiwa hakuna dharura wewe unaenda kuomba ya nini eh? ikiwa hakuna dharura unaenda kuomba ya nini kwa hiyo lazima kuwe na dharura na ikiwa hakuna dharura ni jambo ambalo ni la haram katika hadithi ambayo amepokea Abdillah bin Umar radhiallahu ta'ala anhu asema قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعته لهنى" المسلم مطمئنه وتخوي يتابعه yake ya kuendelea kuumba watu yani tabia yake anaendelea tu kuumba mpaka tukamauyo atakuje siku ya kiyama, laisa fi wajhihi muzama talami katika uso wake hakuna kipande chochote cha nyama hata nyama kidogo ni imebaki mifupa mitupu kwa sababu alikuwa ana haya kuomba eh, bila dharura aenda kuomba watu sababu ni kazi yake ili azidishie mali mali zake. Kwa hiyo mtu kama huyu atakuja siku ya kiyama akiwa katika uso wake hakuna nyama yoyote, ni mifupa iliyo iliyobadilika. Ili afedheheshe mbele ya halaa'il mbele ya ndoomu siku, siku ya kiyama. Kwa hiyo ni jambo la hatari sana ikiwa mtu atamuomba mazake pasina na haya au ikawa tabia yake kupita maskifini au kutembea katika mabarabara ile kazi yake ni kuomba jambo kama hili kisheria hahalifai na ni hatari sana mtu kama huyu atafereheshwa siku ya kiyama kisha ulama wasema fa idha sa'ala wahidun ghayra shay'an 'inda alhaja wa dhakara Allahi faqala as'aluka billahi an turtiyani kadan lazima ayatwao wala maanasema ikiwa mtu atakuja kukuomba kitu il hali ana haja ana shida ana dhiki kisha mtu kama yule akataja jina la Allah tabarak wa taala atasema as'aluka billahi an tuatiyani kaza atapambia kuomba kwa kupitia jina la Allah unisaidie shilingi mia moja au kunipatie nguo fulani au unifatiida da mtu kama huyu akija kukuomba na akataja jina la Allah fajibu i'taahu ni wajibu kumpatia wala yajuzu radduhu wala haifai kumrejesha kwa nini eh, ikiwa una uwezo wa kumpatia ni wajibu kumpatia na wala haifai kumrejesha pala dhālika ta'ẓīman lillāhi 'azza wa kwa nini ayfa yumdajisha aniwaji kukumpatia ili kumtukuza analla tabaaraka wa ta'ala wa sababu tayari ameshtaja jina la allah tabaraka wa ta'ala sasa wao wampatia ta'dima lillahi azza wa jalla kwa sababu ameshtaja jina la allah tabaaraka wa ta'ala wa yuna'dhimisha allah subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa kamalut tawhid na hu ndio ukamilifu wa tawhid ya kumempatia sababu ya lile jina la nani la Allah tbaraka wa taala lianaka auatiitaho خوفا لله عز وجل sababu mmempatia kwa kumwogopa Allah tbaraka wa taala Allah sema nini inma almu'minuna alladhina itha ukira wajlat hakika mu'mini wa kweli ni wale ambao pindi wanapotajiwa Allah basi mioyo yao inakuwa ndani ina hofu. Kwa mtu amekutaje jina la Allah, anamuomba na akataja jina la Allah, basi ni wajibu kwa kumpatia ikiwa unaweza kumpatia. Aweza kuja akakuomba akapitia jina la Allah, akatamka jina la Allah, lakini hauna uwezo wa kumwokumpatia. Utafanyaje? La Afsal billah salaam. Allah, Allah aliyya, utapata kwa kile ambacho unacho, unacho Katika hadithi ambayo imepokewa vile vile na ibn Umar ta'ala anhuma, قال اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال بالله يولي اتكاهي kwa kupitia jina la Allah fa'atuhu wa kwa mokuja na haja atakwambia asaduka billah an tuatia likala na kuomba hukupitia jina la allah kunikatia kitu fulani basi mtume asemeni faa'tuhu patie simrige sherehe hii hii kwa kile ambacho unaweza kumpatia wa billahi billah Na ndio mtu atakayetaka ulinzi kwa kwa kupitia jina la allah akadubambia bana we naomba unipatie ulinzi eh, kwa kupitia Allah kutokamana na huyu mtu anataka ku, kunidhuru basi lazima kwa kowe wewe umpatie ulinzi mtu yule Wamanda mandaakum faajibuhu kama ilelelele yule atakaye waombeni atakaye waiteni basi mjibuni yani mtu amekuita katika harusi eh, ni wajibu kwa kowe kwa na kwenda katika nini katika ile harusi tena ulama mwa wasema mtu akikuita wa katika walima ya harusi ni wajibu kwenda ni wajibu bako kufanya nini kwenda katika mwito huo na mito mingine ambayo sisi tunaitana katika chakula cha mchana au chakula cha usiku au kadha au kadha muslim mwanzo anpokualika ndani basi faajibuhu kama anasema mtume sallallahu alayhi wasallam wa man sana alaikum ma'rufan fakafuuhu na atathay wafanyeni wema basi mlipeni mtu anokufanyia jambo yema mlipe ni. <laughs> akaasema mtume sallallahu alaihi wasallam fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu iki wahamtukata cha kualifa basi muombe dua yazakallahu khaira allah kulil khairi eh lakini mtu anokufanyia jambo yema anafanyia kazi yako vizuri kama ni mfanyaji kazi basi kuatia haki yako Eh? kwa sababu amekufanyia jambo jambo zuri kuna watu wengine wanawadhulumu wafanyakazi eh yani mfanyakazi anapoteza ya, muda wake bure atakuwa amekutumikia wewe atakufanyia ya, kazi yako imekuwa nzuri kisha unamrusha pesa yake unamdhulumu pesa yake si jambo zuri baba ansuwa sana a'lankum ma'ruuman baka taqulu thumma wema basi mlizen hakuna wengine Anakuja kuja kwako nzuri deni ukamsaidia ile deni basi wema wake ni kukudhulumu ile pesa yako wema wake lazima unapokupatia deni basi katika wema ni wewe kurejesha ile nini ile deni, deni la siku mbovu kwa watu wa si kisha unarejesha uwepo kwa formwork rijamu tu... ambayo halifai si kisheria mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza katika hii hadithi ni kwamba Mtu mtaka kwa jina la Allah tabarak wa ta mpatie ikiwa una uwezo wa kumpatia mtu yule na mtu atakayotaka ulinzi kwako wewe kwa kupitia jina la Allah mpatie ulinzi mtu yule na yule ambaye atakayekuita na kukualika katika harusi yake au katika chakula chake au katika jambo bulahi basi mjivu na uwende huko ambao amekualika na vile vile yule ambaye amekufanyia wema Mlipe na ikiwa hawezi kumlipa basi muombee dua njema Allah ambariki katika wema wake ule ambaye ambao anatokufanyia mtume asema hatta tarau annakum fadha farumuhu ipo kuonekana memlipa yule niliyupa si mtu mdhulumu kwa yeye amekufanyia wema harifu hii umepokea Abu Daud wa nasarihu insani sahih ulama katika masuala haya ambayo ya kuwa mtu akimuomba kwa jina la Allah usimrejeshe kuna halali tataji ulama hali ya kwanza yofara fiha ruduhu ni haramu kumrejesha mtu kama huyo ambaye amekuomba kupitia jina la Allah tabaraka wa taala watalika nayo wa ni kwamba idha tawajja li li muayyan fi amr muayyan takifuata we personally kakufata katika jambo e, la khasa kama mimi nataka unisaidie ndugu yangu ufutie jina la Allah kitu kadha au kadha au kadha wa anta qadirun ala i'ta'i na nawe, unaweza kumpatia yule mtu yajib alayka an tu'tihi ni wajibu kwako kumpatia wala taruddu wala usmirejesha patuku mtu kama huyu hali ya pili yustahabbu fiha i'ta'u ni yani inpendekezwa kumpatia si lazima nipendekezwa kufanya nini kumpatia wakasema ulama na wakati huo idha thana tawajjuh laysa ikiwa kule kutaka kwake hakutaka kwa mtu personal mfano la nikuja hapa msikini anwaambia salaful billah naombaele kupitia jina la Allah tبارك وتعالى nipatie kitu kadha wa kadha ametuomba wewe hakuja kwa mtu kwa mtu mmoja hali kama hii imependekezwa mtu kama yule asirejeshi afatiwe lakini si waji kufanya ni kumpatie kwa sababu hajaja kwa kwewe e, ki private tukomba nipatie kitu kala Wa fi hadhihi alala wasema ulama katika hali kama hii yukra fiha raddu ni makuruhu kumrejesha eh, si haram ni makuruhu kumrejesha kumpatia ni sunna vile vile kumrejesha ni nini ni ni kama vile walivyosema ulama kwa sababu hakutaja mtu fulani ya Sheikha Muhammad as'aluka billahi an tu'tiani kala ya metaja kwa kwa watu wa jambo la tatu ni au hali ya tatu ni kwamba yubafu fiha ta'u inafaa kumpatia waweza kumpatia waweza usimpatia waweza pia kufanya nini kumrejesha wadhali kawasema ulama na wakati huo idza kana sa'il eh billahi ma'arufu minhu al-kalim yule ambaye ameomba kwa kupitia jina la Allah anajulikana kwa fa uongo ni mtu mwongo wewe za kupatia wewe kwa sababu ni mtu ambaye anajulikana kwa kwa uongo katika hizi hali tatu wala ndipo kuzungumzia kwa yule ambaye ameomba kwa kupitia jina la Allah Tabara wa taala a kumwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kujalie katika watu wote wazikusikiliza maneno na kufuata na bidii ya tuonyeshe haki tuweze kufuata na tuonyeshe batili tuweze kuepuka صلى الله عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين